Поглед сега към човешкия и социалния аспект на близката война, както я е наричаме. Войната на Русия срещу Украина. Добър ден, казвам на Олена Коцева. Здравейте на вас и на вашите зрители. Олена е председател... Извинявайте, слушатели. Няма значение това. Олена е председателка на Сдружението на украинските организации в България. Мати Украина. Олена продължават руските удари. След... Ракетата Орешник, която беше пратена преди а, седмица по Лвов, но и валящите дрона терора над цивилното население. Вие се обръщате към българите с призив за човещина. Кажете ни повече за този призив. Благодаря ви, че отделяме времето точно на тази тема, защото знаете, преди два дена Кремъл отправи открит ултиматъм към Украина и заплаши да продължи и да засили ударите по критичната инфраструктура на страната, а най-вече по електрическите и газовите и отоплителните мрежи на Украина. Освен това, че температурите в Украина сега са паднали под минус 15 в някои места и под минус 20, а ситуацията става просто нетърпима, защото постоянните обстрели. Постоянни въздушни тревоги, които, например, днес бяха 7, за през нощта са обявявали 7 пъти. Вчера нямаше ток по 14-18 часа само в Киев. Много трудно се оцелява и се живее в съвременният град, когато няма ток, когато лишен си от всякакви елементарни човешки и нормални условия за живот, а това е просто използване на студа. Това е явно такава цел на Москва, за да доведе украинците до отчаяние и да предизвикат бунтове и съпротива на правителството. Обаче това предизвика, слава богу, само са съпричастна помежду хората. Знаеме всички, че кличко, това е на Киев е обявил и помолил гражданите, които има възможност да напускат града, за да могат да се преместят в някои по-малки населени места, които има къде да напусне, къде който има къде да излезе нали, извън Киев, но не всеки има такава възможност. И затова в тези студове наистина, когато няма никакъв ток, когато вече се появяват и проблеми с доставка на храни, поддържам постоянно връзка с моите роднини в Киев. Брат ми в момента е от Киев, пристигна в София. И искам да ви кажа, че ситуацията и те оценяват като много тежка, несравнима с тази, която е била от самото начало на войната, защото а, и аз ходих от 23-та година на поне 8 пъти в Украина, занасейки хуманитарната помощ и а, оцелявах през цялото време. Нали, виждах всички несгоди, но ме предупредиха да не идвам, защото ситуацията е неконтролируема в смисъл такъв, че нито има удобства, нито има. Топло, топло някъде хората дори вече се организират и правят пак пунктове за съпричастност в палатки, които могат лесно да се преместват и където хората могат поне да пият горещ чай или да, да заредат своите електронни устройства благодарение на генератори за това. Тоест, обърнах се с апел Фейсбук, на Facebook страницата моя лична и на страницата на Сдружението Матия Украина а, с молба за помощ. Ние вече многократно сме изнасяли българските родопски отдела и сме помагали и в Херсонска област и след наводненията в Украина. Хората ги познават и те наистина топлът. За това молиме за пореден път за съпричастност. А съпричастността в, а, в българите е много по-голяма от омразата, защото вече имам и такива коментарии под моите постове, но вярвам в добрината на българите и те са доказали, че те са добри хора. И затова считам, че ще има съответна и помощ от страна на българския народ. Интересно е това, което казвате, че въпреки така гръмките атаки на тролове, нали, дронове в Украина, тролове извън, извън Украина, въпреки това, че те изглеждат много и много шумни и всъщност вие виждате, че съпричастността при честността на българите към а, украинците остава, така ли? Да, абсолютно. И съм убедена, че благодарен Добрината и а, широко скорената душа на Българина е много по-голяма от омразата на някои хора. Защото има и такива хора, реални и физически, които съществуват и които мразат. Но съм убедена, че именно такива хора никога на нищо и на никого не са помогнали в живота си. Нито на човек, нито на кота или кученце. Кажете от какво има нужда и как могат да помогнат тези от нас, които се чувстват на хората в Украина? На първо място слагам парите, защото ние разполагаме само с един бус, който може да дигне 2 тона и един бус на приятелите, които също имат 2 тона, двутонен бус. Затова обема е много малък, а да плащаме пари за транспорт на един голям камьон е неоправдано, защото ако има средства, аз ги превеждам на нашите партньорски организации в различни градове на Украина. Тоест по-разумно е, е парични по по е средства? Киев, да. Да. Те стигат много бързо и нашите партньори до се отчитат, качват и снимков материал, отчитат се и документално. Аз имам счетоводство в нашата организация и проминавали сме и счетоводен одит за 2022-2023 година. Така че ние разполагаме с всички средства и инструменти, които можем да докажем, че тези пари са отишли точно там, където са били предназначени. Което това... означава, вероятно, и генератори и съответно да, разбира, всичко, се, което може да помогне всичко, на цивилното което, население. Ако някои фирми да. разполагат, търговци, и могат да ни дарат и генератори, и э, станьоленото фолио, и нареченото термоудела, които са много необходими и за ранените хора, и за измръзнали хора, защото затоплят много бързо. Също може да се донасят и грейки, могат да се донасят родопски отдела, вълнени отдела, завивки, които са нови обаче без юргани, моля, защото те са много обемисти и тежки и ние не ги изпращаме в Украина, точно заради разходите транспортните. Много ви благодаря Олена Коцева от Сдружението Мати Украина с призив за помощ. Може да видите детайли, как да помогнете на страницата на Мати Украина и в социалните мрежи.